Bună seara! Sunt preotul Picioruș Dorin și doresc să vă prezint textul și comentariul nostru pe care îl vom face în mod direct la ierarhia cerească a Sfântului Dionisio Pagitului, a Sfântului Sințimucenic Dionisio Pagitului. De aceea vom citi mai întâi textul și apoi vom face comentariul aplicat pe text. <coughs> acelui întru sfinții Dionisia despre ierarhia cerească, prezbiterul Dionisia către împreună prezbiterul Timotei. Capitolul 1 Toată lumina dumnezeiască îndreptându-se cu bunătate închifelurit spre cele providențiate rămâne simplă și nu numai atât, ci le și unește pe cele luminate. Toată darea cea bună și tot darul de sfârșit este de sus, pogorându-se de la Părintele Luminilor. Iacob 1 cu 17 Dar și toată strălucirea luminoasă Ce pornește de la Tatăl și vine La noi o bună Dăruire și ne umple Iarăși de o putere unificatoare Ne îndreaptă în sus Și ne întoarce spre unitatea Și simplitatea în Dumnezeitoare A Tatălui ce se adună în sine Căci din el și spre el Sunt toate Cum a spus Sfântul Cuvânt Observăm dintr-un început o teologie foarte bogată, foarte concentrată despre <coughs> scripturală, despre uh, ieșirile lui Dumnezeu către noi, despre prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Titlul capitolului 1 din Ierarhia Cerească ne vorbește despre lumina Dumnezească despre slava Sfintei treim, prea Sfintei treim, care se îndreaptă cu bunătate închifelurit spre cele providențiate, adică <coughs> spre umanitate, spre noi înșine. Și lumina lui Dumnezeu venind spre noi în multe feluri, ca bunătate, ca milă, ca dreptate, ca uh, iertare către noi, rămâne simplă. Simplitatea Harului Dumnezeu care intră în viața noastră și nu numai atât ci ne unește ne unește pe noi, pe noi unii cu alții în ființa noastră și pe unii cu alții în biserică noi fiind cele luminate noi fiind persoanele luminate de către Dumnezeu și Sfântul Dionisie începe cu versetul de la Iacov 1 cu 17 care arată că dara cea bună este tocmai lumina dumnezeiască cu tot Darul de Sfârșit care pogoară de la Părintele Luminilor, prin Tatăl, de la Tatăl, prin Fiul în Sfântul Duh, cum vor spune nenumărați Sfinți Părinții Bisericii. Astfel, toată strălucirea luminoasă, spune Dumnezeu se pornește de la Tatăl și vine la noi ca o bună dăruire, ca Darul Cel Bun, ca bunătatea care se manifestă în viața noastră și ne umple de o putere unificatoare, prin aceea că rolul Harului Dumnezeu în viața noastră e acela de a ne uni sufletul cu trupul nostru, de a face pace în ființa noastră și ne îndreaptă în sus și ne întoarce spre unitatea, care unitatea treimii, atunci când suntem uh, în noi și ne putem să ne uităm și să gândim și să simțim și să gândim la lucrul peste gândirea noastră aceea a unității persoanei dumnezești în ființa una adică la simplitatea îndumnezeitoare simplitatea ființa lui Dumnezeu care ne Dumnezește și pe noi, de-aia vorbește aici sunt o Dionisie despre simplitatea Dumnezeitoare a Tatălui despre ființa îndumnezeirea Tatălui ce, ce, ce se revarsă din ea în întreaga sună treime se revarsă Harul Dumnezeu care ne adună în sine, ne adună în Dumnezeu căci în El și spre El sunt toate așa cum a spus Sfântul Cuvânt Romanul 11,36 Așadar chemăm pe Iisus lumina Tatălui existența adevărată care luminează pe tom, tot omul ce vine în lume, Ioan 1,9 prin care am dobândit intrarea la Tatăl începutul luminii, conform 1 Timotei 2,5, să căutăm pe cât se poate, spune el, spre tălmăcirile prea Sfinturilor cuvinte predate nouă de părinți. Să căutăm spre uh, exegezele, spre mărturisirile pe care Sfinții Părinți ai Bisericii ne le-a dat nouă. observăm spre tălmăcirile prea Sfinturilor cuvinte predate de Sfinții Părinți. Cu câtă eleganță intimitate și fiască reverență se comporta Sfântul Dionis în secolul 1 al erei creștine după Hristos față de Sfinții Apostoli de la care și prin care primise, primise credința și Harul Preoție pentru că el era episcop și să privim în chip simbolic prin înălțarea gândului la ierarhiile mincilor cerești să privim uh, uh, pe care ni le descoperă acele cuvinte pe cât ne este cu putință, să privim prin cuvinte care sunt niște simboluri a lucrurilor Dumnezeu prin cuvintele Scripturii care arată despre vederile dumnezești, pentru a observa pe acelea, pe acele ale dumnezirii pe cât e cu putin și primind dăruirea luminii începătoare în ființa noastră și mai presus de început a Tatălui, începătorul Dumnezeirii, adică Tatăl este este cauza, cauza fiului și a Duhului, care ne scoperă preafericitele ierarhia ale îngerului în simboale pline de înțeles, cu ochii nemateriali și neclintiți să ne întindem din ea iarăși spre o bârșă a ei simplă, căci aceasta nu pierde niciodată ceva din unitatea ei cea mai dinăuntru, se referă la treime. Și atunci când se înmulțește, când iese slavă lui Dumnezeu spre noi și pornește din sine cu bunătate pentru înălțarea și unirea celor providențiat, adică a îngerilor și a oamenilor, spre îmbinarea lor cu ea, cu treimea, treimea rămâne neclintită înăuntru ei, fixată statornic în identitatea ei și nemișcată așa cum spune rugăciunea, că la Dumnezeu nu este mutare și, sau umbră de schimbare. Deci, deși Dumnezeu iese către noi ca milă, ca iubire, se întrupează Fiul lui Dumnezeu și devine om, totuși în Dumnezeire nu se produce schimbare, ci este fixată statonic identitatea inimișcată, deși pe cele ce tin spre ea adică noi și îngerii le atrage potrivit cu ele, cu uh, gradul de îndufovnicire și le unește prin unitatea ei simplificatoare. Căci nu e cu putință să ne lumineze nou astfel lumina dumnezească începătoare dacă nu e învăluită în chip înălțător în felurimea Sfintelor Acoperăminte. Sfintele Acoperăminte uh, uh, e vorba despre modul cum uh, s-a vorbit în Scriptură sau la Sfinți despre vedele Dumnezești și nu se acomodează prin providența părintească în chip potrivit cu firea celor ce ne sunt proprii. Adică Dumnezești părinți au vorbit într-un mod uman despre cele pe care le-au văzut și nu s-a cuprins tot ceea ce uh, au văzut ei în extaz în, uh, um, în descoperirile cuprinse, descoperiri Dumnezeiști cuprinse în scriptură sau uh, în viețile Sfinților. De aceea, începătorul desăvârșirii Dumnezeu ne-a rânduit preacucernica ierarhie bisericească. Auziți ce frumos vorbește despre cum Dumnezeu însuși a pus în biserică preoți, diaconi, preoți, episcop și toate celelalte trepte mai mici sau mai mari, învrenicind-o de imitarea mai presus de lumea ierarhiei cerești adică vorbește despre faptul că ierarhia bisericească este o ierarhie care, pe care Dumnezeu a rânduit-o în, în biserică pentru că este asemănătoare cu ierarhia, cu supunerea, cu, cu treptele uh, um, preasfintelor puteri cerești și de aceea, continuă Sfântul uh, Dionisie, ca pe una ce înfățișează, ce vorbește, ce indică, ierarhiile nemateriale amintite în chipuri materiale și forme compuse, pentru, că, pentru ca potrivi cu noi înșine să fim ridicați de la chipurile sfinte spre înălțimile și asemnările simple și lipsite de chipuri. Vreau să ne spună că noi, avem descriere ale Sfinților Îngeri potrivit cu puterea noastră de înțelegere, dar nu trebuie să rămânem la ideea că Sfinții Îngeri au, sunt ca noi, că au uh, aripi sau că au ochi sau că au trupuri ca le noastre. Fiindcă nu poate mintea noastră să ajungă până la imitarea și vederea contemplarea nematerială a ierarhiilor cerești dacă nu se folosește de călăuzirea materială adică trebuie să înțelegem prin aceste, aceste simboluri ale Scripturii, pe aceste forme în care se prezintă Sfinții Îngeri sau uh, în icoanele noastre, pentru a înțelege că Sfinții Îngeri sunt mai presus de reprezentările uh, noastre umane. Potrivită ei, privind frumusețile arătate precum chipuri ale măreției nevăzute, ceea ce vă spuneam, aceea că trebuie să privim mai departe de chipurile care sunt reprezentate uh, prin care se reprezintă Sfinții Îngeri în iconografie și bunele mirezme simțite ca semne sensibile ale revărsării spirituale. Se referă la faptul că mirezmele din biserică tămâia, mirul sunt simțite ca semne sensibile a revărsării spirituale și luminii materiale ca înfățișări văzute ale dăruirii luminii materiale, adică că icoanele, <coughs> tămâia sau lumânările înfățișează într-un chip simbolic, dar practic pentru noi <coughs> lucruri care întrec uh, viața noastră materială, faptul că uh, înfățișarea îngerilor trebuie privită într-un mod duhovnicești, așa cum prin lumânările aprinse din biserică sau prin uh, candelă sau tămâie, trebuie să observăm că ele sunt trimiteri, trimiteri la înțelegeri duhovnicești, la prezența Harului Dumnezeu Noi Înșine. Iar sfințitele învățături continuă sunt odinuțe desfășurate, explicate, trebuie socotite ca mișloace de împlinirea dorinței de vedere a minții și treptele bine ori ale celor de aici ca un mijloc al deprinderii al exersării al, al, al evoluției al um, ridicării spre purtări armonioase față de cele dumnezești, că noi suntem integrați în viața bisericii pentru ca să privim dincolo de materialitate spre uh, înțelegerea lucrurilor dumnezești. în sfârșit spune Sfântul Dionisie împărtășirea de prea o euharistie Sfintele taine trebuie socotită ca împărtășire de Isus. Trebuie socotită că ne împărtășim cu Hristos Dumnezeu. Și toate celelalte câte s-au dat ființelor cerești, mai presus de lume putelor cerești, nouă ni s-au dat în chip simbolic, unde? În biserică. Deci pentru această îndumnezeire, pe măsura noastră, începătorul de săvârșire, adică Dumnezeu, și de oameni iubitori, ne arăta arătat nouă ierarhiile cerești și au făcut împreună liturghisitoare cu ele ierarhia noastră. Așa cum spunem la, la Sfintele Liturghii ale noastre preoții, aceea că noi slujim împreună cu puterile cele cerești. Și chiar dacă, din cauza nevrenicei noastre, nu mulți sau foarte puțini simt, văd cum suntem împreună cu Preacura până cu Sfinții Îngeri, la slujbe totuși, chiar dacă nu vedem acest lucru toți trebuie să fim încredințați pe baza mărturiilor celor sfinți că acest lucru se petrece în biserică și a făcut împreună liturghisitoare cu ele ierarhia noastră pe sfinții îngeri a făcut împreună slujitor cu noi a lui Dumnezeu pentru asemănarea noastră după putință prin slujirea preoțească de chipul dumnezeiesc a ei și-a înfățișat mințile mai presus de ceruri, puterile cerești, le am înfățișat Scriptura, în chipuri simțite prin cuvintele compuse ale Scripturii, ca să ne ridice, acesta este scopul, prin cele simțite la cele inteligibile, la cele gândite cu mintea în extaz, asta înseamnă cele inteligibile, și de la simbolurile alcătuite cu sfințenie, la culmile simple a ierarhiilor cerești, la vederea ierarhiilor cerești. Astfel am uh, trecut peste capitolul 1 din ierarhia cerească uh, a cărții Dumnezești, prea Dumnezești, a Sfântului Dionisorul Pagetul. Și ne dăjduim la Bunul Dumnezeu ca să putem continua cu această înțelegere dumnezească acestui mare Dumnezesc. Părinte al Bisericii din secolul I, Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.